Ой, паночку наш, полуднувать час. Після роботи Забілі дихалося легко, а в руках і ногах відчував приємний щем. За кілька днів скосили і пожали жито, пов'язали снопи, склали в полукіпки. Випало так, що жнива скінчилися до обіду, а після обіду з хутора прийшли всі старі і малі святкувати обженьки. Розійшлися по всьому лану жінки збирати загублені стебла, зносили їх до воза. Потім заходилися плести великий вінок. Чоловіки обступили жінок і дивилися, як вони плетуть, а жінки співали: "Ой, чи є ж то поле, зажовтіло стоя, Вікторове поле, зажовтіло стоя. Жінці молодії, серпи золотії" Ой, чиє ж то поле задрімало стоя, А то грецькове поле задрімало стоя. Женці всі старії, серпи всі стальнії, А ми своєму пану і зробили славу, Житечко пожали, снопи пов'язали, У копи поклали, А ми своєму пану і зробили славу. Ой, паночку наш, об час, Сплетений вінок одягли Ганні, а вона одягла його на Віктора. І зробила це з великою радістю. Опісля обідали в полі всім хуторам. Після обіду Забіла забрав той вінок додому і повісив у хаті на стіні. Очуміло жарке літо, зжали жито, зібрали городину. Ставок більше не манив до себе, бо сам посинів від холоду. Та все чекав, щоб скоріше під лід сховатися. Тоді діти почали бігати до дядька Віктора в хату. Вже всі ігри переграли, і Кобза, і діти втомилися співати. Вірші повиучували, і все просили ще щось почитати. «А ви самі вчиться», – раптом сказав Забіла і глянув у перелякані оченята. «Самі? Їхні батьки читати не вміли?» Сам прикажчик Андрій Лагодяк не знає грамоти, а то, щоб вони, діти кріпаків, уміли читати. Не лякайтеся, дітки, заспокоїв Забіла. Всі повинні знати грамоту. Читати і писати треба вміти, як і Богу молитися. Так було колись, і дасть Бог знову буде. З того дня почав Забіла учити дітей. Читати. Купив книжок, роздав їм, а як минув місяць, діти вже знали літери, складали перші слова «мама», «тато», «хата», а на весну старшенькі вже читали. Весна обіцяла принести нові звістки з Петербурга. Літературне життя північної столиці вразно відчувалося в Україні. Більшість столичних новин раніше всіх потрапляли до Тарновського у Качанівку, до Маркевича в Турівку через листування і широкі зв'язки. Там їх діставав Забіла. І тому кожної весни, ледве просихали дороги, він їхав до Качанівки. Григорій Степанович радо зустрічав поета. «Тут і про вас згадують», – простягнув листа Тарновський. Санкт-Петербург, 1842, березень, 26 читав Забіла. Григорію Степановичу, я думаю, ви мене гарненько полаяли за гайдамаків. Ой, було мені з ними горя. Ледве випустив цензурний комітет. Обурливо, та й все. Ледве, аби як я їх запевнив, що я не бунтівник. О, тепер поспішаю розіслати, щоб не схопилися. Надсилаю вам три примірники. Один візьміть собі, другий віддайте Маркевичу, третій Віктору Забілі на заочне знайомство. Шевченко. Кінець цитати. Забіла дочитав після слова, усміхнувся тій приписці, що дівчатам не можна показувати поему, згадав черницю Мар'яну, яка вже буде необурлива. Спасибі, Шевченко. «Спасибі, я дуже схвильований», – відповів Забіла. «Ну, можу дати, а можу й не дати», – жартував Тарновський. «Ви мені он як давно обіцяєте новий зошит ваших віршів?» «То й я буду обіцяти, а не дам». «Я ще й собі не переписав усіх віршів», – виправдовувався Забіла. «Перепишу потім уже». «А знову обіцяєте?» «Ні-ні, докучили мені ваші обіцянки». Я пошлю писарчука з моїм зошитом і хай пише. Згода? Так а що ж він розбере в моїх папірцях, як я сам ледь уторопаю що до чого. Та не мучте, дайте гайдамаків. Ось приїде Шевченко, не познайомлю вас, погрозливо, жартівливо сказав Тарновський і подав книжечку.